Merkadonan argi berdea lortu du, baina erabakiak bazterrak nahastu ditu Irunen. 1500 metro metrokarratuko saltoki eraikitzeko, Herriko Kontseiluak industriara zuzenbotako 19000 metro karratukoa lursaia birkalifikatzea erabaki baitu eta horrek ekologisten hiriguneko merkatarien haserria piztu du ere eta EH Bildu koalizioa izan da, horren kontra bozkaltzen bakarra Herriko Kontseiluan eta Irunen Baben bezala saltokia hundiak herriko kanpo aldera eramaten segitzen bada Iribuneak hiltzen utziko bitugula diote abertzaleek Oñatz Mitxelena. Ba, guke hori planteatzen genuen ez? Azkenean, e, Europan zehar Frantziak daukan eredua e komertzioa hiri kanpoaldera bideratzea dena daur. eta Alemaniarak kaldiz, ba geroz eta gehiago ari da ba kanpoaldera bidali zituen e, komertzio hauek hiri e, barrura bideratzen. Azkenan guk bultzatu nahi dugun gizart horretan herria bizirik mantentzea, herria bizirik mantentzeko komertzioak berritu zut eta lanpostuak sortzerako garaian berrogei lanpostu e, sortuko balira ere ba zenbat galdu daitezken hiri e, zentroan, ez edo hiru igunean e, gutxorak kalkulatua dago halako supermerkatuak giregitzen diren momentuan ba, lanpostu bakoitzetik han bat terdi galdu egiten direla, oda galera izango litzake lanpostuetan eta ez irabazia. Baina Merkadonak bi milun euroko inbertxua ginen du irunen eta jendean hitz erakarriko bituela argudiatu du Jos Antonio Santanoa kateak. Si, bueno, una empresa, como es Merkadona, ha decidido llevar adelante un plan de implantación de, de supermerkados en Euskadi, Sí, Merkadonak Euskal Autonomia erkideguan hogeita bost supermerkatu bituen bituenean Lo que no se comprendería, lo que nadie entendería lo que sería sorprendente es que ninguno de ellos se instalara en Irun no? Inork ez dukela ulertuko horietariko bat Irunen ez ezartzea Que va ser capaz de atraer clientes Potenziaales biz.en al arabera, merkadona Gipuzkoan Nafarroa eta iparraldeko bezero berriak erakarriko bitu Irunera. eta hori aukera berriak ekartzen bituela dio. partek en ese sentido, Po pues, haike berlo kom una op. Hala gogoratu behar da. merkadonak berrogeita hamar milun euroko inbest izamendu eginen duela, Gipuzkoa Bizkaia eta araban bi .000 hemeretszigarren urtera bitartean hogeita bost saltoki dakitzeko.